În veacul cel vechi, pe vremea când zânele și feții frumoși își mai încrucișau încă drumul cu acel al oamenilor, la casa pădurarului din munte se-i viră doi prunci bălai cu ochii casenii. Părintele Chiuie apric făcând să răsune tot codul și valea, chemându-și astfel prietenii să se bucure de bucuria lui. Și trei zile în șir se înălțară ploștile cu vin Și se amestecară vorbele de duh cu cântecul În cea din urmă seară, după plecarea oaspeților Tatăl, ostenit de îndelunga petrecere Se trase la odihnă, în odaia cu miros de brad și de cetină În care firava lui femeie vegea somnul celor din tâi feciorea lor Mai ești trează, Mărie? Mai sunt nu ți-i bine cumva? Nu, n-am nimic Atunci cum de te au colisom? somnul? E trecut de miezul nopții Gândurile Gândurile? Da Păi, s-ar cuveni să fie de bucurie Cine mai are asemenea feți, logofeți? Adevărat Par să fie zdrave ca tine. Și frumoși heh, Cu numai muma lor poate fi Gheorghieși, Gheorghieși, Gheorghie, tu dar pe mine mă încearcă temerile Temeri? De ce? Vezi, tu singur ai spus E trecut temezul nopții și... Și? Ce? Și cele două zâne ursitoare nu s-au arătat încă Ei, mai au vreme și apoi știi și tu Ele vin pe ascuns, nevăzute și neștiute de nimeni Nu prea vor să le fie ascultate prezicerile Dar eu, eu tocmai asta vreau Vreau să știu ce se va alege de și când or crește Care le va fi norocul E, norocul lor, Mărie, le-a fi dragostea noastră Și înțelepciunea lor și hărnicia da, lor e, Așa este, Gheorgheș, dar ce vrei? Sunt femeie, mai slabă așadar decât tine Și mamă, mai grijulie Poate pentru soarta pruncilor, dar... Uf, tragi de ei, cât de tihnit dorm Neștiutor de neliniștele mele Hai, hai, la e, hai, culcă-te, Și zânele? E, abia atunci vor veni, când te o vedea dormind. Și abia atunci își vor împlini îndatorirea Gheorgheș E, ce este? Așa voi face Am să închid doar ochii Am să mă prefac că doar Și ai să rămâi de fapt trează până la ziua, nu? Întocmai, chiar dacă nu le vedea Oicăta în schimb să nu-mi scape nicio vorbă din cele ce își vor spune Aha, înțeleg Ei, să atunci o paițu Dacă-s cumva pe aproape să aibă încredințarea că ne-am culcat. Așa să facem. Iar tu să știi cât de tare ar voșni pădurea, cât de tare ar vui vântul, orice șoapte ai auzi, să nu trezi uzi. auzi altminte. Alminte, ce se va întâmpla? Bine, nu va fi de noi. Așa cred. Licărul de lumină văd că s-a stins. Și asta înseamnă? Că pornesc acum spre împărăția somnului. Așa se întâmplă de obicei. Vezi, tu singur ai spus de obicei. Da, și nu înțeleg. <laughs> în noaptea asta însă, în casa lor, lucrurile ar putea să se petreacă altfel ca de obicei. <gasps> Într-adevăr, acum... Leagănul nu le mai zace stingher într-un colț oarecare. Acum el adăpostește doi feți logofei. De a vreme așteptat. Și știi și tu prea bine, cu asemenea prilejuri, Muma și părintele uită rostul zilelor și al nopților, uită grija hranei și a somnului, împlinind numai îndatorirea dragostei pentru cei nou veniți în lumea lor, ceea ce e firesc. Dar totodată, din dragostea asta, Ușor li se poate naște ispita de a ne asculta prezigerile. Și atunci, ce facem? Să-l trimitem pe vântul cel iscoditor să le bată încet în fereastră. Dacă se va iubi cumva cineva în ușă, dacă va o opaițul. Ușa a rămas neclintită. Geamul nu s-a luminat. Cred că putem merge. Încă nu. Să se ducă până acolo și privighetoarea cea măiastră. Să le cânte, cum știe ea mai frumos. Și poate... Ușa a rămas neclintită, geamul nu s-a luminat, să mergem. Temerile noastre, se pare, n-au niciun temei. Feți logofeți cu părul de aur, Asemeni somnului vostru tihnit, Tihnite să vi se depene zilele și ani Amândoi să creșteți mari și voi Puterea ta să stea în brațul care omânui arcul și palușul. Puterea ta să stea în inimă, astfel să fii mai tare decât toți. Feți logofeți cu părul de aur, leagănul o albiuță din lemn de salcie și casa o casă umilă din bârne. Dar în pragul ei, cândva, să arăta, Însuși împăratul, spre norocul celui mai viteaz Ce-a fost asta, am vizat? Nu cred că le-am ascultat și eu N-ai dormit nici tu, dar? Nu, Mărie, că sunt și eu, tată Și pe cât mi-i distrașnic brațul Pe atât de firavă inima față de pruncii ăștia ai noștri. Am vrut să le știu și eu ursita de pe acum. Eh? Poate că cele două zăni n-au plecat încă și să nu ne audă. Și ce? Și ar schimba prezicerile bune? Nu, dar ne-ar pedepsi amarnic, fiindcă am cutezat să le înșelăm buna credință. Eh. Așa zic poveștile cele vechi și bătrânii eh, Poate că e numai o vorbă de a lor. Hai, hai să ne culcăm. Noapte bună, Gheorgheș! Noapte bună, Marie! Oameni fără minte care nu v-ați putut înfrâna răbdarea de a desluși tainele ursitei, care ați putezat să ne înșelați până și buna noastră credință, plătiți pentru un echip voastră! Fi blândă, surioară, te rog! Ei bine, veți desluși aceste taine mâine chiar! până în zori vi se vor trece zilele și lunile și ani. Mâine, dar, veți fi bătrân. Și prunci aceștia flăcăi voi mici. Ce pe veapsa cumplită. Să iei mamei bucuria ceasurilor lungi de veghe la capătul copiilor. Să iei tatei mulțumirea povețelor date. Slujoare! Slujoare! au unde-ți flăcai, Un să fie în codru Amândoi? Amândoi, dar nu împreună hmm, Ce vorbă e asta? Vorbă de mumă necăjită Frață gemen, dar numai la chip Să se amănânc încolo Adevărat, viteaza să bate cu lupii și urșii Câte vreme e sfioasă, o să colege Floricele și adună de pe jos Puii rănițai păsărilor Parcă ar fi fetișcană Și nu flăcău Flăcău de-al meu Asta nu mă amărăște-mi Pe mine, dar și nu pot pricepe de fel ce-a vrut Să zică zâna aceea La nașterea lor Ce anume? Păi nu-ți aduce aminte că tocmai sfiosul ăsta Cu vorbă blajină și mână moare, O fi mai tare decât toți Ce știe? Prezicerile ursitoarelor au uneori tâlcuri ascunse Ce tâlcuri cred mai degrabă Că a vrut să-și rădă de noi Și atâta tot Poate că ai tu dreptate, Gheorgheș. Poate a avut ea cine știe. Dar ce fost asta? Horn de vânătoare. Să fie vreunul dintre băieții îmi de? Păcatele mele. Nu, nu, nu stai, stai, stai, stai, stai, nu, că e semn de vânătoare aleasă. s de și tropul de cai și larmă de căi. A cui să fie alaion? Mări! ia-te uit! bine da, binevenit în bordeiul nostru, umil. Bine te-am găsit, durarul. Și iartă-ne, rog că nu putem să te întâmpinăm cu un fi cu cuvenit că suntem, cum vezi, săraci. Săraci într-un fel, moșule. Într-altul, sunteți cu mult mai bogați decât mine. E, nu înțeleg spusa mării tale, dar o țocot că o să mă lămurești. De asta am și venit până aici. Nu pentru cu cel bogat? Nu, din păcate nu. Nu bucuria unei zile de vânătoare m-a adus în coace, ci amărăciunea multor nopți de tristețe. Tot nu pricep. Pădurarule, o fată am și aceea e bolnavă. Mm. Greu. Vracii câți i-am chemat să o cerceteze n-au știut ce să spună și se stinge. Ca o flacără asupra căreia bate vântul cel rău O, săraca domniță, săracul părinte Vezi că ai ajuns la vorba mea, pădurarule așa e. sunt acum cu mult mai sărac, mai vrednic de plâns Decât mulți dintre sărmanii mei supuși Și nu s-ar mai putea face nimic, Marieta Ieri, pe înserate, mi-a spus un moșneac drumeț Că numai floarea cea roșie de sub munții aceștia iar ar putea învia domniței zâmbetul și mie liniștea inimii De ieri sunt pe cal și acum, iată-mă Ești cea din urmă, nădejdea mea, pădurarule Măriata, floarea cerosie crește în burlog urșilor Știu asta Și loc de primejdie Cât s-au încumetat într-acolo, nu s-au mai întors Știu, dar mai știu că ai un fecior Am doi, Maria ta. Până la mine vezi, a ajuns numai de unul, viteazul Na, așa este. Iar eu am numai o fată. Numai una. Țineți la lacrima, Maria ta, să fim bărbați până la capăt. Mă duc să-i pe băieți să le dau poruncele trebuitoare. Te aștept aici, pădurarule. Ca un bărbat, Maria ta. Ca un părinte slab și temător pentru viața copilului său. Ne-a chemat tatăl și am venit. Iată-ne. Care-i vestea, povestea? Povestea feții mei e mai lungă și am să vă istoriesc altă dată. Vestea însă. Care-i? Maria sa Craiu însuși să află cum în bătătura noastră. Maria sa? În tocmai. Și cu ce prilej? E prilej de necasă. Au și Crai necasuri? Au câte vreme spărinți și ei. S-a întâmplat ceva rău, domniței? Chiar așa. E pe moarte. Păi atunci, părintele, ei cicate pe aici? În loc să stea la căpătâi cu vracii cei mai de seama a împărăției? nu mai au nicio putere. Și tu? Cum ai putea să-l ajuți? Eu nu, că Dar voi? Noi? Ce-am putea face, tată? Spune. Voi? Dacă ați izbutit să-i aduceți floarea cea roșie din burlogul urșilor. Acolo ne trimiți, tată. Tocmai acolo, tocmai tu... Care știi locul și primejdiile care îl împresoară? mai eu, fiindcă mă bizui pe voi și fiindcă sunt și eu tată Liniștește-te, tată Dacă sfiosului e frică, mă duc singur Nu de alta, dar dacă zbândesc, răsplata N-ar putea fi decât împărătească, nu-i așa? Oricum, un rang boieresc, oricâteva puși cu galbeni N-au ce ne strica Au a ne strica brazu Câtă vreme câștigate cu asemenea gânduri Răsplata feții mei trebuie să o aflați întâi și întâi în mulțumirea bineului făcut pe urmă. Ne dăjdeuiesc să nu te facem de rușine. Cu bine, tată! Cu bine, dragii mei! Ți-ai aflat feciorii pădurarule? I-am aflat, Maria. Și? s au încumetat să plece într-acolo, să mă îndeplinească ruga? s au încumetat. Dar spunea spuneai mai din aur să mă port ca un bărbat. De deci ce oftesc ca o femeie și încotro te uiți? Încotro mă uit. Hmm? Ce este? Ce hmm. este? O și din codru, îmi plaie Și suiei pe două potece alăturate Iată-i, unul pe urma celuilalt Pe brâna caprelor negre Îi vezi, îi vezi, măria ta Nu, din păcate nu Îmi văd numai copila Acum sunt loc urșilor Unul la la miază zi, celălalt la de noapte mm, Ce groză vie, namile ca fenii, fumurii își arată colții înspăi mântrători Și mormă, e mor, mânioasă Și sunt zeci, zeci Sunt sute și sute Am înăpus atâtea și degeaba ah! În locul fiecarei fiare tăiate Parcă răsar două, șapte, nouă Da, da și ție și tine Da și ție, și ție da. ah! Cu neputință nu neputință! Cât de aproape mi se floarea cea roșie și cât de departe e îngul și calderic! Urșii mei, prietenii mei, ascultați-mă o clipă numai. Nu v-am voit răul niciodată, nu-l voi nici acum. Iată, n-am cu mine nici arcul, nici paloșul. Nu vreau viața voastră, vreau numai floarea cea roșie și mei, prietenii mei. Auzi, vin! Numai unul dintre ei, mariata. ta. Și celălalt? Mă tem că... Ma nu, vine și celălalt. Dar fără izbândă. Atunci? Atunci înseamnă că cel din tâi? Poate, oricum vine teafăr. Iată-l. Măria ta, iată floarea cea roșie pentru domnița noastră. Dragul meu. Îți mulțumesc, voinice. Îți mulțumesc. Așa cum numai cel care a văzut moartea cu ochii îți poate mulțumi. El ți vitează pe durarul. Nu-mi răspunzi. El, Măriata. Atunci, ale lui să fie pădurile și poienele acestea, ale lui și ale feciorilor lui de acum și până în veac. Să trăiești, Măriata. Să trăiești, Maria ta. Am înțeles într-un ceas cât alții într-o viață. A avut dreptate, Zeena. Așa este, Marie. Vitejilor, mai tare decât brațelele, sunt inimile. Să nu uităm să le spunem asta nepoților și strănepoților câți i-o mă Și ei să mărturisească, la rândul lor, celor care lor urma până la capătul lumii.